من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم في دائع عمليات دي غربي استعمار دي برحمانات او وحشہ نزله منو پواندي یو تبعي اسلامل او بهترين شهادت دي د جهاد دستر قائد او د حزب اسلامي افغانستان د مجاهد امیر شیخ حکمت یار صاحب نوينه اوسخه زلمي تيار شوال ورکي په دن سرونا فداي برذونا دا کفر خلاب خوری کبی غخی حدونا زلمی تیار شوالور کبی پو دن سرنا فی دائی بری دونا کری دا کفر خلاب خوری کبی غخی حدونا زلمی مرگی تنا قرار دی نمبر نمومی ور تا ولادت قطر قطر دین نمبر نم می وہی زړو کی د ایمان جس بی ټکو نافذ ای برد ناکړي د کوفر خلاف خوري کوي غوخه هډونا زلمی تیار شون ور کبی پو دن سے رونا فی دائی بری دوناکڑی دا کفر خلاب خوری کبی وخی ہڈونا فختن یدی گی پو دنیا کی پو خوی دا پتن ہم آشور دے پو مدا کی پتن زکایری گترین ٹلکو پریز وکو پر نافی دائی بری دو ناکری دکو پر خلاف خوری کهی غخی حدو نا ظلمی تیار شلور کهی پتن سرنا فی دائی بری دو ناکری کو فر خلاف خور کي ويغه خه دون ځان په بروت کې چپټکړي وټن او و هي دښمنان کلاک بهش مې رې سیټ او و هي زره زره کړ دا وطن ټول اندم نافذ اي د کفار خلاف خور کومې غوخې هډون ظلم تیار شو ورث کوبی په دین سرونه فداې د رځنا کری د کفار خلاف خورې کوي غوخې هډون فخلام دم د تکبیرونو تو نه پرواز لګوی خوري لار کی کو استقبالو نفدای بردو نا کړ د کو فر خلاف خوره کمی وخې هډونا ظلمی تیار شور کمی په دل سرونه نفدای ناکڑی دا کفر خلاف فوری کبھی غخی حدو